Gaztetan bide bat besterik zegogoela, irakatsi zidaten. Ziinzotasunetik eternitaterako bidea. Patxi, ezkiaga Historia Helyuak bardin zen handi GPR Maider Zabalegi, behasen jen? Bai, atzo ha. igartza gauregian egian Maider Zabalegiren konzertua izan genuen bere musikalagunez inguratuta eta oso kontzertu ederra izan zen orain gokantuak eta garaibatekoak Adibidez? Ba, gai ezberdinen inguruko kantuak e, jostituen. Aitona monei, bere aitona monei eskeniak, aur motxila dunei. Bizitza orain eta hemen bizi behar dela gaitzat hartuta ondu zuen kanta bat ere jostigun, eta gero garei bateko, ba, txapon bat entruke, amets bat. Maider delako laitz eta maiderren erdia edo osoa. Osoa da, bera eta hala itzekin ba biberkatu egiten da Atsobe Maider Zabalegi igartzan ha, kaixo etorri eta kara Hitzaren ahots ekaitz eta iratigoiko etxa teklatzen mailan eleder Oh basarria miga garria orti zetamen goguan desu, ez da aurreko astean, Aleix, areizagarekin harremanetan jartzen saiatu ginela? Bai, goguan desu, bai. Eta erantzun gaioa zalduzitza egun telefonoaren bestaldean? Bai, nun baite, oporretan goxoz egin, Aleix. Kontua da, bete atzetik dabiltzalan, kanaria ruartetan, eta eta bere ere ordubete atzetik zebiltzela, eta bionitz ordua guaitzula bat egin. Amaikak edo amabilak laur den gutxitan. Bai, nun baite, Esta reparatu bera eta alaxe bat e, ordu bete aurrerago eta bestea ordu bete atzerago. Adio jaren magima jalena. Bueno, gaurko egin du hitzordua, eh? Gaurko egin du hitzordua eta 11akogi gutxi inguruan hortzi izango da telefonaren bestaldean, hemendik Euskal Herritik. Biok amekadak oge gutxitan Izan ez nadiala atzeri. Eta lexene atzetik Oiane Oiane eh? oian, eh? oian, eh? oian, eh? oian, eh? amante girekin solasean arituko gara Bere lehenengo eleberria orkestera dator, ibai hartzeko ipuina iba. Zeren ilusio Guk ikaragarri gozatu dugu liburu irakurtzen, eta horixe xe, nahi dizugu entzule, zuk liburua irakurtzeko irrika izan, dezazan. Ibai hartzeko ipuina gaur oian amantek irekin, hori gero esago, egunon entzule. ZU zuaitzak loratzen daude gura mendi basatien. Larri... Aurresordeagaitze liburutegi aosatzen jaraiu berdu? Bai, gaur beste liburu bat gehiago izango dugu liburutegirako. Lehentro pentsatzen arituna ez jardunean jardunean iritsiko dela eguna, liburutegian libururik sartuko dela eguna. Bai, eta orduan ba oparitu egin beharko ditugu liburuak. Zabaldu eta barriatu munduan Barna mm, Lenpentsatzena ditu nahi, ziritxiko dela eguna Saio osoa liburu tegian ditugun Liburuak zerrendatzen pasako dudana? Baita e, Ez da, ez da jolaz Itxusia doxarra izango zta. Ilargiaren alaba Aitaren etxea Hene baitan bizida Gauzen presentzia Eskarmentuaren paperak Argiantza eta bihotza undiegia Horietxeek gure Gonbida lagunez berdinek, itakako liburtegian orain artean utzi dituzten liburuak. Sorginen <totipan>, jaioterriran elurra orronjuanena. Jonazkonerari da zerbait irakurtzen? Jonazkonak ere badu zerbait esku artean eta berari utziko dugu kontatzen ztekait? Bai, seguru liburu interesgarria jarriko duela mai gainean Egun hon, Jonath Conanuzue, iruindarra, bigarren hizkuntzako euskaraz eta literatura irakaslea. Gaur, Eskuartean Kirmen Uriberen Mutxe eleberria dut. Eleberri historikoa gidatzeko, Robert Mutxe, idazle Flandearria. izan zenaren bizitza ikertu zuen Kirmen Uribek. Eleberria 2012garren urtekoa baita. Robert Mutxeren bizitza dokumentatua eta fikzioa uztartzen ditu eleberri historiko honek. Beste gaien artean, eleberri honek laguntasuna jorratzen du. Hona hemen, ederra iruditu zaidan pasarte bat. Bizitzak zenbat aukera ematen dizkigu lagunei dagokien ez? Zenbat lagun sentitzen ditugu benetakoak? Behar bada, bakarra pentsatu zuen germonek. Bat bakarra da hain benetako sentitzen dugun laguna. Eta gura ondoan ez dagoenean, kosta egiten da alako sakontasun maila batera iristea. Behar bada ez dugulako astirik harremanetan sakontzen aritzeko, behar bada, bizitzak beste alde batetik eramaten zaituelako. Horrelakoetan bizi izandakoaren oroitzapena baino ez da geratzen, behin lagun batekin lortu zenuen batasun estu horren oroitzapena. Behin lortutako ura segurrenik berriz errepikatuko ez dena. Kontu da hori narteko zerren liburu guztiak ez duerdi direla? Bai, hori ere ala da, egia esan hainbeste liburu egonda, ba, hori da ez, normalena, baina bai bai ditxiko da momentua, ba, norbaitek e, aurreko besteren batek esan dako errepikatuko duena. Bueno, liburte girako, eh, liburu berria, kirmen uri bereen, muztxe. Ez kerkasko joan. Ez inezkoa bada Agure zango diogu Tanik hidatziko ditut inguru Galu Bueno, aurrekoan ez aurrekoan ez ginen hitzordura elkarrekin iritsi baina gaur bai, eh? gaur eskua emanda. Orainetik atzera begira jarreko gara. Aurrekoasten aipatzen genuen, Usteian izan genuela bain marma goazen Gabriel Ardanok liburua aurkezten. Liburu orde ez da bera bakarrik argitaratu ikusentzunezko batekin batera argitaratu da. Ikusentzunezkoaren estrenaldia lehenengo emanaldia aurreko ostiralean izan zuten Gabirian Bertan. Eta besteak beste itzor berri bat datorren iraiaren ogeita bederatzean aste artean arratxaldeko seiterritan elgetan. Memoriaren astearen baitan, egingo dute dokumentalaren projekzioa guazen Gabriar Danok, gaitxiken produzioak sortu duen ikusentzunezko ikusgai asteartean helgetan. Azanetan, gaitxiken produzioako hau bat da, Aleix, areizaga, Aleix, ka iso eta Ba, eskerek asko, egunon. Aleix, bere garaian aritu arituginen e, Aimar maizekin solasean, berak aurkeztu zigun ikusentzunezko bat ere badagoela hor, nondik sortzen da proiektua eta zergatik liburuari eskua eman da ikusentzunezko bat zergatik du garrantzia. halako e, tresna batek, alako gaibatean? E, bueno, e, proiektua ba, Aimarren ekimenen sortzen da, e, Aimar e, kanzetaria izateaz gaen, bueno, enik historia Eh, langile deituko neok, eh, azkenean, bueno, berak urteak dara matza, gabirian eh, bakai historikoak eta jasotzen bere kabuz, eta bera elkarrizketak egiten hasu libururako libururako bideotzere grabatzeko aukera planteatu zigun, eh, azken batean eh, liburu batean jasotzea, testigantza jasotzea oso politia dalako, baina testigantza horien Atzean dauden pertsonei aurpegia eta hotza jartzea ere, bueno, ekstrabat edo nola bai, geigarri e, e, bat alako, ez, egin darbat ematen diolako. Horri lotuta ere, aukera ikusi denuen nola bai, elkarrizketen gain e, lan honetan e, errekreazio batzuk grabatzeko, gabiriarrekin, eta nik uste dut, alkenean, ariketa, memoria ariketa, osuko izan dela izan ere, gara bizi izan zuten pertsonen bilobak, gara jura inibikatzen, aritu diga, eh? Gai guztietan, alexai baina, lakoigai batean, garrantzitsua, belaunaldi berriak erakarri nahi baldin baitugu historiaren partizatera, belaunaldi berri horiek e, implikatzea, ez da, lanketa horretan, eta hori da, lortu dezuna? Bai, eh... Belaunaldi berriak eta, bueno, gabiria egia esan herri oso implikatua da gai guztietan. Eh? Zer baino, kasu honetan oso politia hori izan zen, adibidez. E, une batean hor badago amaio urbataidiko argazki maneiko ezagun bat, e, guztiak gabiria arra diranak e, argazkikoak, eta argazkia irudikazean e, argazki zarr horretan agertzen ziren gudarien bilobak, beraien aitonen e, lekuetan e, jarri denitzen, ez eh? orduan. Dik bai ustez, eh, pelaunaldi berrien implikazio hori, oso harik eta politia izan bideo. bideon egin Eta eskaintzen egiten duzuen, eh, han ere, bai. Eh, aipatzen genuen, eh, bueno, askok badegu irakurtzeko zaletasuna, eh, jende askok modu erraix batean, hartzen juli buruak esku artean, eta beste bat zuen, bakiago kostaten zaie, gaur egun, oita bat garren bendean oso eskura ditugu, eta oso modu aurreratuan, ikusentzunezkoak beraz a eta ikusentzule gehiengana publiko handiago batengana iritsi nahi baldin badegu zenbate eta eskaintza zabalago eta anitzago egin orduan, eta hobeto ezta Bai bai esan dezun bezala eh bueno, badira liburuak irakurtzea gustuko ikusten pertsonak edo ba gaude beste asko ya da bat teknologia berrien eta aukeren bidez ba, naia dute e, zuzenen sizenen ikusentzunak joagitu ez? Ni bai ustere, eh no labait liburuak, eh aurrelako liburuak nahiz eta agian ikuspegi osoago bat edo landuago bat edo eskaini e, bideak baino sarri la, konsultarako e, lanak ere izaten direla, ez? Ba hor gorde eta informazioa behar dugunean jasotzekoak eta e, ikusentzun ezak edo dokumentalak aldiz, eh kontsumitzeko azkarago kontsumitzako produktuak direla ikus terrazaoak eta nolabai e, liburu edu batek eskaini ezin die desaken dinamismoa deskaintzen dutela. Ez kasu honetan, ba, errekreazioen bidez, adibidez. Alex Pasadena Ostrialean hasi zuen ibilbidea ikusentzunezkoak eh, Gabrielian aurkeztu zan bertako protagonisten aurrean, baino, aste honetan ere egingo du bere geldialdia elgetan memoriaren eh, astearen baitan botako dute ikusentzunezkoa ze bidegilea gustatuko litzakeu ikusentzunezkoak ze bide egia ba egia sent eh ezdet gehiegi pentsatu izan horretan azkenan Aimar da proiektu honen burua eta bueno bere esku zen dugu ez baina nere neri gustatuko litzai pentsa da ez ja, eztaiela galdu memoria hori ez azkenean E, gai hauek bueno, erri askotan landu dira eta nik usteo pizkanaka e, gara hilun bateko memoria hori e, berreskuratzen ari dala edo berreskuratu dala eta kasu honetan dokumental honek ba, pizkatatxera begiratu nahi duen hororen begietara iristea ez, nahiko nuke e, hortik aurrera ze pauso edo emango dituen ba, ez dakit eta baino espero dut sorpresaren batera matea Zein izan dira sormen lanean e, zailtasunak? Zein dira topatuitu zuen zailtasunak? Zailtasunik izan baldin, bada pentsatzen dute ekarpenak eta momentua beratxak ikaragarri izan direla. Alako lan bat egitearakoan zeintzu dira zailtasunak? Ba, egia-egia izan egia ez tauket gogoan horrela zailtasunik, ez? E, azkenean e, lan hau diskurso historiko batikin jazteko bidea eman du eta, eta plazerrutxa izan da lan hori berarekin egitea Gerora, ora, e, errekreazio batzuk egin nahi genituen eta 60tik gora pertsona, eh, Gabiriko biztanle e, inplikatu die, hor ere sekularko heratzuna izan delun, eh, egiaitzen, astuke gogoan horrela zailtasuni gai honetan. E, gero ere erropak behar genituen eta elgetako udalak berak e, itxe sizt garaiko, ba, soldaduen erreketen eta arropak eta eta beste labutreunak eta e, ko gogoan zaintasunik e oso oso kidde polia izan da. ordonaz bueno, maratuuko ditu gutxa lottzeko puntuak ez da e, gaiaberatratutu bizana herrian e, bertan izan duen harrera e, belaun aldioz bedinne impplikazioa ilusio eta gogo halako gai bati halako gai beharrezko bati. Hetzeko ez da e, atzean hamarrma e, ez zuzen dahil lanetan... E, ari dagokionean eta bide irekitzen lan horretan eta eskulanen eta lanean ikuentsunezkan gaxikeen proziak ellan bikaina egiten ari zaitete ez ikikuentzonenezkoetan bakarrik taldeko ahotsetako bat zurea lanez lepo ez da. Baa ego espero dugu. E, Garia da errezza e, arlo askotan e, sufritzen ari gaiian aurrelako ba, egoera arraro batez bizitzen ari garela Baina, bai, e, oso proiektu politia bitu uneotan esko artean, dokumentaldez gai askotarikoak, eta gero bestelako lan batzuk ere, baina aurreko batean lagun bat egin ere komentatzen, e, guretzako egiten dugun lana ez da zoilik e, diruz e, ordaintzen den lan bat, ez, zortea e, izan dugu, memoria, historikoaren arlo desberdinetan eh, lan desberdinak egiteko aukera izan dugu eta aukera dugu gaur egun, eh, asko ikasten ari gera eta guretzako ere eh erakuperaketa lan horretan parte hartzea jo, oso oso gauza polita da, ez? Sormenak eta bestelako lanek eh dauketen balio polit horretatik arago ere. Onazte bueno, artean, ikus eh? gai, eh? arratsaldeko seitar dietan, helgeetan, goazen gabiriar danok, gatxiken produziak eh? sortotako lan bikaina. Aleixare izaga behonde izuela ta tarte asko, zure, eta eskarek asko tartunengatik. asko zuei eta egun politia auki. Okay. Ez da, errare mirabene. Aste artean, memoriaren astea ospatzen dira helgetan eta aste artean espaloia kafean zokian, seiter dietan, guazen gabili ardenok, ikusgai. Bigaratu ez da un doego tenen Nik baba kit luzarowi sisan naizelako Eskua luzatu zuen Ura ukitu nahi zuen eta beste zerbait Eskua luzatu zuen eta ohartu zenean aireak izan zezakela la berarentzat besarkada bat kordea poltxikoa kustu zituen Poltxikoa keman ziskion Ustezko bakarda de salatariari. Eskua luzatu zuen eta zer baitek, agian norbaitek, baitek ozka egin zion atzerakuslean. Zauri txiki bat arama ordutik. Sauri nano bat. Odola parrastaka ateratzen saio batzuetan eta berak edan egiten du egarri denean. Odo lustu eginko naiz pentsatzen du, baina ni, bizitza edaten ari naiz. Zerutik gertut zuloak daude, zure bihotza, bezain beltzak. Utik... luzatu zuen, ibaiaren beste aldea aukitu nahi zuen, distantzia gerturatu, Urruti ezer ez dagoela ulertu. Eskua luzatu zuen eta atzak estipoto batean sartu zitzaizkion. Naita edo nahi gabe hori bera guaino ez daki. Momentua gozatu zuen eta horrekin guztura bera. Naita edo nahi, emene hon nahi gud, lurrean etzan da. Eta upalak, amor iuak, eta miseria kentzunez, xagarrundoa... Oian euraintxe zauden toki horretan eskua luzetz bat duzu? Zerruk etxuko duzu? Ba, eurizaparra da bat, onxe bertan... <laughs> Errekabaten ertzetik beste aldera saltu egin nahi eta errekan erorizkero, orduan zer? Ba, uger, uger alde bat erantza, uger beste erantza, eta buruera tara eta abrera. <laughs> Ibai jolastu nahi duenak, igerian jakin behar du derrigor? Ez, ez dut ez? Jauzi leike eta, bueno, ez. Ez, ertzetan be be ibili alda, ez? Eh, olgetan. Ez joanek. Estia beti beti beti dagosoa? Bai. Bai, bai, bai. Beti dagosoa. Eta tentazio egia denean, ez tipotuan atza sartu bai edo ez? Beti sartu barrure. Bai, bai. Sartu atzamarra. Senta <gülüyor> gaiski eo. Nik ez dut zer uti gertu egon nahi Hemene hon nahi dut Lure hain dut Eskuartera iritsizitza egunek eta ezugarri gozatu dugu? Zer uti kurluna Narrazio edo ipuin luzea dela Dio berak eta areta luzea babalitz baka guztora, harrapatu gaitu lago. Esku hartira iritsa egu eta gu irakurtzeaz guztora. Ibai hartzei gu upuina, hoiane amante girena. Hoiane amante gikaixo eta ongietorri eta E noan niidatik asko. Guki zugarri gozatu dugu e, ipuin luzea narrazio luzea eleberria e, bah, gehiago gehiagoango bald gugustura <laughs> Eukerrik asko bai bueno azkenean hori e, da ez,pu ipuin bueno, ba, luze bat baina bueno ga luzekera horretan be, bere bere mugabeko ez eta hortxe gelditu da baina bueno, lagurtasuna horretan gozatu izan da espero dut aurra da hoane ibaertzeko ipuineko protagonista aurraren begira da. hitzegi guzu Oiane aurraz. Nolakoa zen oh aurra e, liburaren hasiern eskaintzan hasierako iipururetan hore aipatzen duzu ezta eskaintzen dizu izan garen aurrei liburua lana hitzgi e, guzu Oiian aurraz? Da hombre eskaintza genean eh, liburua idazten bukatu neuenean konturatu nintzen ez eh begirada hori xala errezkatatu nahi izan izandutena aliburuan ez eta eta inocentzia hori edo edo aurbaten begirada eh gar, bueno garbia edo ez eh bizkato lan inongo mugarikabekoa ez edo Eta ba ba hoiane ba, aurra antzerakoa ba, izango san, ez? <risa> e, bizitza deskubritzeko ba bisitasun horretan ba batera eta bestera behiak xabal xabalik beti, uste dut. Eta eta horrekin, ez, inosentzia horrekin eta eta eta bai aurraren hautsa landu behar horretan, korsienteki duzu lan hori, oian joan zara zure haurtzalera, egin alako konexio berezirik, e, azka egin nahian, oian txikiuaren begiradan olako izan ziteken? Eh, ez, ez nuke zango izan denik ari beste, nire, nire aurza zoiko begirada horretara bidaia bat. E, bai haurtzaro batera eta behor ziurazki egongo zan nire esperientzia e, txikitik edo txikitako esperientzia horretatik zerbait hartzerik, baina ez da izan narek eta kontziente bat zugrin oso moduan nire aurtzaroko abotsa horren bidea. Bai izan da baina e, e, aurtzaroko abots baten bilako, bilako bidaia bat. Eta hor bai izan zala Así da batena naiz eta uste dut oso argi egokiez, konturatu nintzen intzen hori e, abotsori sala, ez, aurtzaro eta aur baten abotsa sala eh liburuan atara nai neuena, ez, edo liburuan e, e, narratzaile egizagertu nai neuena eta hori konturatu nintzenean, ba horretara joan ziren eh nire, nire lana horretara bideratu izan, ez, a 8 ba potentzia matera es a 8ren esaugarri horiek ba, bere histera eta eta 8ren garbitasun hori es edo edo juiziorik edo, gabeko garbitasun hori e, a liketa juiziorik gabe edo a liketa garbien e, ateratze 40etan hasi antropologia ikasio horrek laguntzen du eta zertan bizitzaren eta laguntzen badue eh? bizitzaren eta eriotsaren arteko espazioan zer gertatzen den, arakatzen zer dagoen arakatzen laguntzen aldu Bueno, laguntzen du, eh, bai, bueno, azkenean eh, ikasketetan eta geroko eta geroko eh, jakina horietan, ba, ba mailan edo mailako kulturetan edo taldetan eman direne interpretazioak bizitzanen eta eriotzenen artekoak, izan dira eh, etengabeak, ez? Eta eh, Iaia izan da, preekupazio unibertsal bat, ez, eh? erio, txarena. Horretan laguntzen du horri jakiteak, ba, ba igual, bai. baina gero ariketa, fikzio ariketa moduan, ba horria ba beste beste osagarri bat zuzatzen dira, horria zientzial debatera bueno, batera ditzen da, laguntzen du zerbait ikuspunturen batean izaten, baina gero eh, sortzea ariketa beste leku batzuetatik ere, ere egin behar da, ez. Eh? Mm -hmm. Askotan ez dugu jakiten, ibaian gora edo bera egin behar dugun, eta erabaki hori hartu nahian, tematu egin gara. Akaso behibaiertzean lasai egoten ikasiko genu? Ba, bai, edo liburuan proposatzen den moduan, e, bera edo gora joan beharrean, e, kurutsa zea, ez alde batez indaztera, jakitea beste aldean zer dagoen, ez? Bai, e, ibaiertzean behoz guztora egoten da. Noiztik, e, oianen, noiztik eta nondik datorkizu idazteko zaletasuna? Ba oso oso oso irakurtzalea izana beti eta idatzi ba formatu batzuetan edo beste batzuetan ba betieranik baina oso bueno oso modu pertsonalian edo oso barrureko baina bai ola irakurtzalertasuna eta literaturtasuna ba, ba ba nik betieranigoratzen dut bai You can take all tea in China Put it in a big brown bag for me Sail right round all the seven oceans Drop it straight into the deep blue sea the first degree See this sweet See the sweet There's two ball honey Just like Honey, baby From the blue You can't stop Orkestu eguzu kantua, e, lehenengo kantua deskubritu zenuen, eta grazitzen edizten, edo idatzi ala deskubritu zenuen kantua. Orkestu eguzu kantu dene, eta zed presentzia eta pixu duene liburuan? Bai, e, bueno, kantua da, e, ban morriz honen eh? E, nik liburuan e, hau da, bueno, albu, e, estudioko grabak eta uste dut jarri du zuena. Eh, baina nik liburuan nabarmentzen duten edo da zuzeneko, zuzeneko bertsio bat, ez? Eh, ez dakitoz ondo, ez dotoz ondo horatzen, baina bai egonzala funtzean abesti hau. Ez dakiten da, edo eh, horredi tireka zinintzen idazten, edo idaz, idaztena zinintzenean de repente agertu zen. Eh, baina bueno, oso nik esango neuke batera edo bestera izen oso azikerari lotut edoan edo liburuen funtzeri edo azikera hori oso lotut edoan abesti bat dala. Eta da abesti bat bardinda, benetan zenbat bideren txuten duten, e, e, don dino, ba ulea puntaren piten dut ez, de eskde eta eta eta ez da abesti bat, eta ba, liburuen eta gainera parte zentrala dekona ez, eta bueno, hori gorde izan nahi beretzako. Aizpak dio eriotzaren hainen gaizkire ez dagoela. Dibertitu divertitzen dela lantzean lantzean, baina nola nahi dela ere bizitza larregi botatzen duela faltan. Nik ez diote zer erantzuten. Zer izango banu bezala alakoa aitormen baten aurrean. Baina neure buruari galdetzen diot, nola botatzen ote duen bizitza faltan. Nola senti sentidezaken oroi minori, zein zentzumenen bitartez jasotzen dituen gabezia horren seinaleak. Nola botatzen duen faltan, funtsian eta azken beltzean, bizitza zer den espaldin badaki. Like, honey, baby, oh, you know... Ibai hartzeko ipuña, oianea montegi, Elkar elkarrar Oianen, liburuko protagonistari, liburuko hau txari falta ba, faltazailoa, aizpa ba, bikia, hilda haiozen, bere atzetik, hilda haiozen eta bizitza, larregi botatzen du faltan, zer eta eta zego gora? Bai, bai, ba, alam da ala, ez. Ala. Zer prozesu egin du, ianek, hau horrela kontatu nahi izateko? Parkatu? Parkatu? Se prozesu egin da zuzuk eh horrela kontatu nahi izateko, hau da badaur bat hilda jaio dena, e, eta bere bikiaren e, jolasa, e, berarekiko jolasa, hildako horrekiko jolasa esango nuke nik argitasun pizkat ematearren, hori da bihurtu dezuna kontaga izte prozesu egin du joianek. Puntu hortara iristeko. Ba, así eran esan ezan E, eh urteozmen aipatu dotela, ez? baina igual ez hain hain hain gainerabaki kontzientea a ocho hilantzearena, eh? Orduan hasikeran bai izan zala eh procesosuaren hasiera horretan, ba nahiko libre eh egon gai argi bat, orduan hasi nintzen idazten eta eta bueno, pues atizolteak idazten hasi nintzen, eh? Eh, gero de repente bai heldu sala momento bat, ba konturatu nintzena a hotzori landuna inegoena ez eta eta a hotzori landuna jakin duenean ba, ba horretara ez eta hor bai ba, ba bien arteko jolas hori ez e, Ez ezakite bate motendu e, alde batean bata bizitzan dagoela ta bestea heriotzen dagoela ta holanda ez baina baina saltoriek beuren arteko Arremaneko salto horiek, be ez e, bizitzaari buruzko edo herio hottzari buruzko narketa horietan bajarrihi izan dut pixka bate azentuez edo eh? hor hori landuez. Eh? eta oruan, ba, moduan, or, oran prozesu moduan oan isizenzanika batean nahiko inkontziente eta bero behin otsxoi topatu neuuenean eta jakin da otsxori zala landu nahi neguenean, ba hori ba ez, lehen duten moduan aurrrade inuzentzio hori mantendu, eta bero bizitzaren eta eta eriotzaren arteko ba jolaz e, aur jolaza ez? O sea, aur jolaza bago zotasun horretik edo inozentzia horretatik ez? E, Oian eriotza eta gainera gertuko eriotza oso gertukoa e, elduok gure kulturan gure gizartean gaur egune oraindik hain ilun trazatzen degun eta tratatzen degun e, e, gai ez nik neuk argiz betea. Eh, somatu da liburuan tristea bai gogorra bai baina argitasun hori eta indar handiarekin gainerantzemandiot ba postenaz hit ola hartu dazu ze bueno asmoetako bat egia zan, e, izan hori e, izan hori izan ez e, eriotsa eriotsa u uh, kasu honetan bihurtzeko gertatzen den eriotsa hori ba ba bestea huts gozuago batekin edo estiago batekin ez lantzea Eta bai, bazkenean, e, bai, diotxa, bueno, liburuan bertan agertzen da, ez? Ose, gogorra beba da, e, gogorra da. E, baina aurraren, aurraren haotxorrek zerbaitetan gozatzen badu kasunetan historia, ba, ba, ba posten naiz horrela aldua da, ez? Hori e, izan, hori izan, hori izan asmoetako bat, bai. Momentu baten hau diozu. Ibai gertzera agertu zen lehen aldi hartan, Ez parti bizitza honetako hainbat duda argitu izanaren sentsazioa gelditu zitzaidan eta sentsazio atsegina zen. Nolabit ere 8 urterekin mundua esplikatzeko gai banentz bezala. Ezoteragara helduok esplikazio korapilotuetan trabatzen. Kontua kaso errixagoa izan daitekeenean. Inozentzia horretatik diozun bezala. Bai, ixe ixeral da, ez? izen eh, bai. Igual, askotan, eldu eh, eh, el ala edo aurrera inala ez, eh, baztertu egiten dugu eh, beste asalten batzuk edo beste bueno, beste esplikasiñe batzuk edo beste, eh, dai, beste berba batzuk edo beste ikuskera batzuk ez. Eta auzatu gara, gausatzen definitiboa da, da, da, da ez, baina da aurraren azalpena, ez, eh? bere aurrak azkenean nola ikusten duen gertatzen zaion hori, ez, eta bete imaginatuk, 8 urterekin ba seziurtasun edukin aldeuen, ba ba, ba seziurterekin edukin alde guztiak, ez? Baina horrek transmititzen dut zen beraitari, ez? A 8ori bai, a 8ori bai da liburua, eh? E, dutasuna nel dutasuneko nean baztertzen ditugun edo edo aiz astweet, aiz tweeten dagoz ez ez da beste gureak dire baina, baina igual ja ez dezku e balio edo edo, edo, edo beste gauza batzuta da, na, na joan bergara baina bueno e, dal, erantzun horrek begadauzela ez eta eta umearen hor dagoela ez eta eta batzuetan balio duela ez asalpen asalpen horrek mhm uh -huh. eh nordakaronte Caronte ba, da Isparen lagun ikonena kasu honetan. Caronte <risa> da mitologia gre grekoan e, hildakoak bestalde horretara eramaten zituen e, txalupa zaina, ez? Eta kasu honetan egiten da Isparen oso laguna, eh? Eta gustat, niri gustatu zait, gait, e, eh, hori Caronterekin jolas-jolas hori egitea, ez? Caronte e, humanizatzea pizkat eta eta ematea hori rasgo azgo man horietan ba aizparekin nola nola arremantzen den ez? eta, eta ze jolaz eta zebar eta, eta zer nola, nola moldatzen diren txalupako bidaietan nire niko orde nizotatu dut karonteren lanketa horretan lanketa partikular horretan Aizpa hor dago e, bizilagunak hor dago de lasaitasuna hor dago Georgian kokatu duzu han behar tzuen? Es sinti Jaikinistan, emendin guruko ibai hartzen bat. Ez, ehan berzuen, eh partecere eh, asinintzenean eh, liburua idazten agertu zirelako ja lenezan dugun bezala, eh, abestia oso oso asieratik agertu zanes, orduan abestian agertzen diren elementu batzuk estiarenak ez, ez, ba eskatzen zuten, eh, Eskartzen zuten atmosfera jakin bat eta gero ibaia be agertu zan oso askeran, oso modu potentean. Eta arduen ibai horrek eta esti horrek eta eskatzen zuten esetazun bat, eskartzen zuten berobat, eskartzen zuten temperatura bat. Eta azken finean ba, atmosfera horren bila joan nintzenean hasierako berda gutxi horietatik abiatuta, ba, ba Georgia zen. Eta georjean agertu zen ibai hori. Eta bertara joan nintzen aziera azieratik eta, eta bertan azur mamitu da dana. Arduen, bai, hasieratik oso argi. Bertara. Eta, bai, beste inon, ez nintziteken izan. <risa> Natura oso presente dago, ibaia besozabalik balik, ez diako zo gozo, -gozo asko da ikasi duguna? Nik beintzat asko ikasi dut? Bai, e, naturarekiko harremana, be, bai, e, ez igualainbeste, bai, bai, baita aurrari inosentzia horretatik, baina bai, naturak hartu du, hartu du pixua, Ba, atmosfera jakin horretan edo bai, ez. Osatu duelako azkenean eh ba, elementuak osatzen edo sortzen joan dalako, ez. Eta orduan bai hartu duguela pisu bat e, kontaketan oso presenteratuzelako eh gauza jakin horiek, ez? Hm. Pasarte oso laburak erabilt dituzu joan eta euskara hizkuntza oso oso eder eta oso zeatza. Pasarteak e, pasarten antolaketa Gustatuz ez berezik? Jo, ba, zaki zuzela nizkartzen dut zuten. Ze e, pasarten lanketa izan zan ja ja maieran Zabias e, Bendiguren editoria ekin batera egin genuen lan nikuste potente bat eta izan zan e, banaketa hori egun liburuan agertzen da moduan agertzea ez? Eta bai eskatu zuela nikuste e, lan bat, lanketa bat eh jakitean hori, ez? Eh erabakitzean no joango ziren mugak eta nola e, itxuratuko zen dena, ez? Eta eta bai, nik uste dut eh hasier zen ideazmoa, sidaan igual zen na pasarte eta da jotzea, baina gelditu dela eh emandiola eman egitura eta emandiola forma forma horita asko irabazi duela kontakizunak e, banaketa horrekin. Eskertzen, eskertzen da horrela horrela hartzea, eh? Bai. Maitasuna, elkartasuna eta desioren bat. Horrek salbatuko gaiu. Ba seguramente, zeuzer <laughs> salbatuko gaitu, espero dotori hori xetea, bai. Hiru <laughs> tentsetoyanepoliki poliki poliki elkarrekin irakurriz ikaslekin lantzeko liburu bikaina izan daitekeela. Ba ezot pentsatu, ezot pentsatu. E, horretan egia san e, nik claro orain igual liburua ja soltatu dutela, eh oraindik ezot kanpoko begiekin ikusten ez dakit inoiz kanpoko begiekin ikustera llegau konazen eta orduan ez dakit em, em, balioko balio horretarako baina baina baina ez dakit, aukerak, aukerak e, ikustea izango san izan izanalda Bueno, ni que beninguruan baditute irakasleak eta animatzen ditute, animatzen ditute liburua akaso bakar daean, ez, baina taldean eta poliki poliki e, plazaratzen diren ideiak eh aztertuz eh lantzera. Hitze egiten ez ditugun gai asko hitz egiteko aukera eman dezarkelako batez ere, ez? Eta ma, bueno, lanketa polita egitekelako ba ikasgai hori tarteko Oian right eskuartean badukazu zerbait, Gogoa bai aurrera begira halako beste lanketa eh, luze batean sartzeko? Bai, eskuartean, bai, eh, orain, bueno, orain nabil pixkat eh, eskuartetik eh, uzten joaten, eh, bai hartzeko ipoina, orduan, eh, prozesu horretan, eh, bai. Azinaz, ja, igual beste gauza batzuk lehen zen. Baina, oraindik ez igual lehen besteko zakontazunez. Baina, bai, badago proiektu bat eskuartean, e, badago proiektu bat buruan, eta eta gainera lantzeko goazien. Bai. E, demagun, orain ustekabean ustekabian, ortsa horrean bat, aurkitu dezula, urrezko txampon bat, larun bat goiz honetan? Nori oparituko zainioke urrezko txampon hori? Ba, momentu honetan seguramente nire amari. Nire amantzako txampona gordeko neuke. Eta gordeko dutemen berezako. Men with inside Men in granite Knights in armor and ten on shovel Ba, hoianea mantegiren urrezko txampon hori amarentzako entzule liburu irakurtzen badezu, lertuko duzu zergatik egin dio dan, hau gure urrezko txalot eskerrako janez uretzako, goiztarte derra gurekin pasatzeagatik eta liburu eskutik eskura bertatik bertara baurkeztu eta gerturatzea Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri irati, bezarka da bat. Bezarka destu bat eta larun baton? <messizio> Sigi? all. She's the name. She's, all, she's all. Segi, eta segi bidean libro. Biadatu zkizunean gauza gutxi batzu bainoet zaizkizulako geldituko. Maitasuna, elkartasuna eta dezioren bat. Horrek baino ez du hasola finean. Horrek salbatuko zaio. Berbaren bat edo beste estaliko duzu noiz bait? Eta beste berro hitam armilla berbaki es beste batzuetan aitortuko dituzunek eta aitortuko ez dituzunek biziko zaitustein batean eta horrek ere salbatuko zaitu ez pentsa baina batez ere maitasunak elkartasunak eta desirak ibai hartzeko ipuña oiane amantegi egin dizute da sortu izut, ez irakurtzeko irrika, ibai ertzeko ipuña. Irakorria dut, eta gozatu ere, <laughs> bai. <laughs> eta ez ziru ditzen? E, ba, ez, baina elkarrekin e, ikaslekin lantzeko moduko liburu dela? Bai, nik uste, esan duzunean ere alaxi ditu zaitez, e, liburu eu, egokia terainkorra izan daitekela eskutik helduta ikaslea eta irakaslea irakurtzeko. E, entzule, lasai, lasai, poliki, poliki, gozatzeko eta hausun liburua heliburua, ibai hartzeko, ipuña horianea mantegik eh, sortua. Gaurko kantua, agurresateko, zebago askorreka-koreka, behasaina behasaino gaztetxo eh, saribarenaketan, beha, aurkez lelanak eh, egitera. Aurtengoa, udaberrikoa, udazkenera, salto egine. Ala beharraz. Ba, gaurko kantua Julen Alonsoren horen ondarrak. Eh, Julen Alonso trekitilari gaztea da e, ikaragarrizko maila duena, eta inbat e, musikaritak antarirekin e, plazaz-plaza ikusten duguna, baina bere bakarkakulanean ere oso-oso gauza interesgarriak eskaintzen ari dena. Nik neuke igartza jauregian e, zuzenean ikusteko aukera izan nuen, e, Mikel marquez diskoaren aurkezpenean, eta ikaragarri gustatu zitzen da nola jotzen duen, ez, e, soinu txikia. Eta gaurko honetan, ba bere makarkako laneko kantu bat, dakarkigu, ondarrak. Ba, julen alon soren kantuarekin, datorren, azte arte, azte ondo ondo pasa eta izan zorion txuk. Gaur liburu berri, bueno, bi, e, liburu bat, eta guk mai gainan uzten deguna beste bat, liburu tegirako kirmenuri beren muztxe, eta guk maigainan e, utziteguna, iba jertzeko ipuña, oian e, amanteginan. Da, torna astean, gehiago, bitartean, izan zorion txu, Jonan bondarra leak mundua den ondartza bat Batzueta... Karabinza ogi nien uraskoren tartea osiko latu andia eludiren artea korrotea karringar tu el karrena partea aro berriba tastete chabora